وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا FM Stereo Isto tako i onima koji nas slušaju putem interneta pa toka uh, grupe Europa uh, Radio Kur'ana i Sunneta ها سنارة الصياد فدع اليهود بمكرهم وديغهم نمل يذوب بغابة الناساد متفائل بشرى Napomenut u početku emisije da je ovo večeras otvoreni program i kontakt emisija, a da ćete, inša Allah i ta'ala, imati priliku da reemitovanje ove emisije poslušate u subotu u terminu od 22.00, odnosno u terminu od 10 sahata, najveći po e, srednjoevropskom računanju vremena. Telefoni putem kojih nas možete... Dragi poštovani slušavac večeras su standardni i vama već dobro poznati, ali da spominemo još jednom. To je 736 630 i 736 631, pozivni broj za ovaj kantonija, nr. 32. Prijedmet našeg ciklusa El Iman vi dobro znate da je tu islamsko vjerovanje koje nastavimo da objasnimo kroz komentar knjige Tavhida. U tom kontekstu večeras u knjizi Teuhida dolazi na rijet i tema koju želimo, inšallah, i talaj, pokušat da je obradimo. A to je uzrok nevjerstva sinova Ademovih, jeste pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi a da bismo smo inšallaha i tala to shvatili i da bi nam to bilo objašnjeno večera se nama je ponovo predavač profesor Samir Avdić znači profesor Samir Avdić i tema uzrok nevjerstva sinova Ademovih jeste pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi budem profesor kao rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la takuhu saa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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد موštovani slušalci assalamu alejkum ve rahmetullahi ve barekatuh uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio pretjrivanje uvjeri tako je zabranio pretjrivanje sledbenicima knjige kršćanima i židovima u pogledu Isaa i Ozeira pa je reka uzvišni Allah ja ehlel kitabi la takulu fi dinikum wa la takulu ala Allahi illa lhaq o sledbenici knjige nemujte pretjerivati u vjeri i nemujte govoriti na Allah subhanahu wa ta'ala osim istinu Tako je uzvišni Allah, jalla še'nu, učini joo veru, veru sredinom, sredine, u pogledu verovania, u pogledu ibadata. I e učini jo je ummeta Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, ummeta sredine, kako kaže uzvišni Allah, wa ja'allanakum ummeta vasata. I e mi smo vas učinili ummetom sredine. Ovako uzvišni Allah, jalla še'nu, pokazuje ljudima da je ova vjera vjera sredine i nije dozvoljeno pretjerivati draga braćo i sestre u vjeri. bi dammu iru Međutim, mnogi ljudi govore da su oni na sredini I da ono što oni rade jeste sredina Bilo da je u pitanju njihovo vjerovanje Bilo da je u pitanju njihov ibadet Međutim, draga i sestre Ovaj rezon sredini bilo u pogledu akideta Bilo u pogledu čovjekovog ibadeta jeste onaj rezon sredini za koga Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je on u sredini, da je on na pravom putu i za koga kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam jer nije povukao onome što kršćani govore ili onome što židovi govore kada je u pitanju njihovo vjerovanje da su oni na pravom putu i da su oni na tom središnjem putu nego je povukao onome za koga Allah i njegov poslanik Muhammed s.a.w. kažu da su na pravom putu. Zato je naophodno bitna stvar da ovu stvar znači znamo. بيحكي ودمه يقول يا شعب درب الرسول مشاهه القسا بروي برفع صلي ام درب بتفيد الارض ما, ما بتفيد الارض, ما, بتفيد الأرض ما بيعيد الارض النوم ما بيعيد الارض النوم لكو الله جل شأنه Wakoalluuleja teverunna lietekum waleja teveunne odde wala su a wala jaguthe wa jauka on ne sra. I rekli su jedni drugima sllijbennici nuhovoga lehi selam naroda. Rekli su, ne molite ostavljati vaše božanstva. Nemote napuštati vaše božanstva koji se zova ved, niti su niti jegu niti jauka i ne كاجي بن أباس رضي الله تعالى عنهما هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت كاجي بن أباس رضي الله تعالى عنهما وكومنتار وكورانسكم آية وكورانسكم آية spomenuje Allah subhanahu wa ta'ala imena dobrih, pobožnijih ljudi od Nuhovog selam naroda pa kada su ovi dobrih ljudi umrli preselili Allahu subhanahu wa ta'ala šeitan je došapnuo, ubacio ove svesu Nuhovom selam narodu da postave kipove, slike koji će u početku posjećati na njih te dobre ljude koji su živjeli i da nazovu te kipove po imenima ovih dobrih ljudi koji su umrli, pa su oni to učinili, a nakon toga, kada je izumrla ta generacija, došla je druga, pa su zaboravili ovaj razlog zbog čega su napravili ove kipove na njihovim kaburovima, tako da su ti kipovi iz generacije u generaciju počeli bivati obožavani. Zdravili Jirka, kteru biha' zubi. Zdravili Jirka, kteru biha' zubi. Zdravili za ime zaman hadithu wahta aljadid dunya bunayya draga braćovi i sestre tole kako je iblis lanatullah alayhi zaveo narod noh alayhi salam ne od mareka budite nevjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala, nego je na perfidan način zagao nuhova alaih salam narod u grijeh prvo, na taj način što su napravili kipove koji su u osnovi zabranjeni, ali nisu širka Allaha subhanahu wa ta'ala, da i preko tih kipova koji su bili sredstvo, odveo je kasnije u kufr i širka Allaha do te mire i da su počeli obožavati nekoga drugog mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, kaže islamski učenjaci, draga braću i sestre, da samo griješenje nije kufr Allahu, ali jeste sredstvo do nevjerstva i do širka. Zato, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tatabiju u khutovati šeitan. I nemojte slijediti stope, pazite, draga braću, nemojte slijediti stope šeitanove, jer kog bude krenuo stopama šeitanovim, Nema sunni da je veoma moguće da će završiti kasnju kufru i Allahu subhanu wa ta'ala. Zato jasno islamski učenjaci kažu da grešenje jesto sredstvo do kufra Allahu jalla še'nu. فظل إلهتيه ابن الورود. الورود. الورد الورد فتزنجر الورد الملقم في الحشود الخس كم قدموا للشعب بطاط الورد الورد فتزنجر الورد الملقم في الحشود الخس حتى تغير حلوة. iz ovog događaja sa narodom Nuha Aleyhi salam, uzimaju povuku islamski učenjaci a to je da novotarije uvjeri. vjeri jesu najveće i najčešće sredstvo do kufra ili širka Allahu Subhanahu Wa Ta'ala jer pogledajte draga braćo i sestre one prve generacije koje su učinile i napravile ove ekipove, nisu obožavali iste, međutim kasnije, kada su uveli oni ovu novotariju u vjeru, došle su generacije, koje su zaboravile, zbog čega su oni to uradili, s kojim ciljem, pa su zbog te novotarije, ušli u kufr, odnosno širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je Islam strogo zabranio, Bilo kakvi novitet, bilo kakvu novu stvar uvjeri. Do te mjeri da kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Vekul wa bid'ati dhalala, ve kul dhalalatin fi an-nar." Da je svaka novotarija, svaka nova stvar uvjeri zabluda, a da je mjesto svake zablude uvatri. هذا سلاحهم المزمجر من شخائف هذا طريقك فالتزر ولا تخالف إني أرى نصراً لذا خلف المصاحف هذا طريقك فالتزر ولا تخالف إني أرى نصراً لذا خلف المصاحف نصراً لعبار صلوا دعوني الى اله العالمين jasno govore kada je u pitanju novoterija da je ona zabluda i da je ona zlo. Pa makar, pa makar ta novotarija bila urađena i sa dobrim, iskrenim nijetom. Jer, znaete, draga braćo i sestre, da je ova vjera upotpunjena i da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala upotpunio ovu vjeru. I okončao je, pa je objavio Muhammedu sallallahu aleyhi wasallam na oprosnom hađu Aljoma akmelto لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يا اسام باشو vjeru u potpunio i blagodat prema vama takođje u potpunio i zadovoljan sam da vama vaša vjera bude islam tako draga braćo onaj ko dođe sa nekim novim stvarima u ovu vjeru kao da ti postupkom kum svojim kaže Nedo Allah subhanahu wa ta'ala ali kao da kaže tim svojim postupkom da vjera nije dovršena i da on ima nešto bolje od onoga s čime je došao Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam da Allah sačuva od toga zato kažu islamski učenjaci draga braćo i sestre da novotarija da se novotariji šeitan više raduje nego bilo kojem drugom grijehu Jer svak grijeh koji čovjek učini postoji nada da će se taj čovjek pokajati i povratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Za razliku za razliku od od griješiña gdje u većini slučajeva draga vraćao iz za, za razliku od namotarije gdje u većini slučajeva čovjek koji učini neće se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala. ففي سقر على جمر مقيم فكم سهر عليك وأنت طفل وكم رعياك والمولى عليم وكم جاعان تشبع دون منهل وكم تعبى ليرتاح السقيم وكم تعبى ليرتاح السقيم قوق الوالدين هو ومر الوالدين هو النعيم ومن للوالدين يقول أفن ففي سقر على جمر مقيم ففي سقر على جمر مقيم أتجزي صانع المعروف سوء ويجزي الخير بالشر اللئيم ألم Naka mi namazivali I ovok događaja sa narodom nuha li i se nam draga bračo i sestre. Jasno se vidi, da je uzrok širka njihova bio to što su pretjerali i zastraili u pogledu svojih dobrih pobožnih ljudi. Tako da kažu islamski učenjaci, draga braćo i sestre, da nije dozvoljeno davati čovjeku mjesto ono koje mu ne pripada. Zbog toga je Allah poslanik, sallallahu alihi wasallam, zabranio čak kada je on pitanju svome ummetu da ne pretjeruju po pitanju njega. Pa je rekao, otroni kemima at otroti navarabne mrjem i ne mojte zastranjivati i ne mojte pretjeivati, kada sam ja u pitanju kao što so zastraili in pretjali kršljani u pogledu sina mrjeminog. Ja Pama fil ka zrominogkuppi, pada ka kabira to nulagulžhim. فذلك كبيرة وله الجحيم أبوك الوالدين هو الجحيم ومر الوالدين هو النعيم ومن للوالدين يقول أفن ففي سقر على جمر مقيم ففي سقر على جمر مقيم حجارة الكتسين Zikilu, kutsi, atjarum, adabin, luhjatu, lkutsi, niranum, vasitilu, kutsi, Nema sumnje, draga braćo i sestre, da je jedan vid pretjerivanja i zastranjivanja u pogledu Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam od strane njegovi sledbenika i to što neki od njih imaju određena pogrešna objeđenja kada je u pitanju Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Do te mire da vjeruju da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam stvoren od svjetlosti, da nije uopće stvoren od ilovači kao ostala stvorenja, potomci Adama alaihi wa sallam. Nema sumnje, sestre, da je ovo pogrešno u jer uzviđeni Allah subhanahu wa ta'ala je naredio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, da kaže da on Bešar, da on čovjek kao mi, svi ostali. takođe u nekim spjevovima, koji se mogu čuti na našim prostorima, jasno, neki od pisaca kažu, da je sav ovaj svijet stvoren radi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da nas uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, sačuva, od ovakvog pogrešnog objeđenja, nema sunnje, draga braćo i sestre, da je uzvišeni Allah, djel da će eno jasnu Kur'anu, objasnio cilj čovjekovog stvaranja, šta je cilj dolaska ljudi i džina ovdje na zemlju, i nisam stvorio ni džinne, ni ljude, ni za što drugo, nego da me obožavaju, pa kako onda, može neko reći, da su stvoreni ljudi i džinni, i da je stvoreno, stvoreno ovaj kosmos, sedam nebesa, i jennet i jahennem zbog Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da da se Allah sačuva od tako pogrešnog ubjeđenja zato kažem, nema sunni da su ovakva ubjeđenja i svatanja pogrešna i da na taj način čovjek pretjeruje u pogledu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam mirat sumnje da je jedan od vidova pretjerivanja u pogledu na Muhammeda sallallahu aleyhi wasallam i to što neki ljudi mada mi vjerujemo da oni to rade iz dobre namire i da radi iz dobrog nijeta i iz ljubavi pre Muhammedu sallallahu aleyhi wasallam što obilježavaju njegovo rađenje međutim Nema nigdje potpore u sunnetu Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za tu stvar. Niti je iko od ashaba koji su voljeli Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam više nego sami sebe. I voljeli su ga sigurno više nego što ga mi volimo. Sallallahu alaihi wa sallam. Niti možemo naći bilo koga u prve tri generacije ashaba tabiina i etbahu tabiina da obilježavali i na taj način izražavali poštivanje prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i otme jasno govorim no hader al-askalani u komentaru sahihu bukhari da niko od prve tri generacije nije obilježavao rođenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem asponi ibn kefir rahmetullahi alejhi u djelu al-bidaye nihaje da prvi koji su ovu proslavu na kojoj se veličao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, jesu jedna sekta šija, rafidija, poznati kao Baatinije, Isma' ilije, 350. godine po Hidži, nakon što si došli iz sjeverne Afrike u Egipat gdje su osnovali prijestolnicu Egipta, Kairo I onda tu, po pa prvi put u historii Islama 350 godina, od hijže Allahu u poslanika Muhammara sallallahu alaihi wa sallam, prvi su pročili mevlud. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam teslima kisira. Ama ba'd, poštovane braće ucijenjeni sestre, rekli smo da je jedan vid pretjerivanja u pogledu Muhammeda sallallahu alihi wassalam i taj da se proslavlja njegov rođen dan, smo objasnili da je to nova stvar novoterija novitet u vjeri ishodno tome potpada pod zabranu unošenje noviteta u ovu našu vjeru da bi stvar bila teža mi znamo draga braće i sestre da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u ponedjeljak međutim Čak i oni koji proslavljaju rođendan poslanika sallallahu aleyhi wa sallam proslavljaju ga veoma često u nekim drugim danima mimo ponediljka. Najviše što bi mogli reći o tome da iskažemo počast prema poslaniku sallallahu aleyhi wa sallam i njegovom rođendanu jeste hadith poslanika sallallahu aleyhi wa sallam kada je upitan po pitanju ponedeljka i posta u ponedjeljak odgovorio je za ke jom ulidtu fih wa bu'idtu fih aw unzila alayya fih tojedan dan ponedjeljak dan u kome sam ja rođen i u kome sam bio poslan odnosno u kome mi je došla objava od Allaha subhanahu wa taala tako draga braćo i sestre ko želi da zahvali Allah subhanahu wa ta'ala na počasti koju nam je poslao preko Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam treba da to iskaže kako je došlo sunnetu Allah poslanika sallallahu aleyhi wa sallam postom u ponedilak odnosno i četvrtak usto kako kaže Allah poslanik sallallahu aleyhi wa sallam innehu ma jeumani tu aradu ala Allahi fiha feo hibbu anju aradu ar amali wa anasaa imun da je u ponedeljak da u ponedeljak i u četvrtak uzdižu se djela čovjekova Allahu subhanahu wa ta'ala i predočavaju se od strane meleka pa kaže Allahu sallam, ja volim da bude uzdignuto i prekazano Allahu subhanahu wa ta'ala moje djelo u momentu dok sam ja postać tako da je ovaj vid poštivanja I ukazivanje počasti prav Muhammedu s.a.v. putem posta došao u sunnetu Allahu poslanika s.a.v. Sve ima toga, draga braćo i sestre, kada u pitanju proslava rođenda na Allahu poslanika s.a.v. ne ima nikakvog argumenta i biva nubotarija. Po sama'una shamsun wa sahbun badi mutafailun bil zar'i yukhrij shattahu hasadi mutafailun bil walith yasqi rawdana Ali neophodno je napomenuti draga braćo i sestre da čovjek kada radi nešto u neznanju ako Bogda inshallah taala ima ti opravdanje kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala jer čovjek dok krade neku stvar novotariju približava se Allahu misliči da je ona od sunneta Allahu poslanika sallallahu aleyhi ve sellem a ako je bio u neznanju može imati nagradu čak od subhanu wa ta'ala i da bude zapriječen od kazne odnosno da mu Allah oprosti zbog toga što je nije znao zbog toga što ima opravdanje kod Allaha jer Allah prašta ono što čovjek uradi iz neznanja. Do tej mjeri da neki od islamskih učenjaka, poput Čehe ibnutajmi je, rahimahullahu ta'ala, u jednome svome dijelu, koje se zove Ihtidlau as-sirafu mustaqim, spominje da čovjek koji proslavlja Mevlut, ako mu je bio cilj, ljubav prema Allahum poslaniku sallallahu alaihi wasallam, može biti čak i nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala ako to radi u momentu neznanja. Međutim, kada se stvar objasni i objelodani i dođe argument i uspostali se argument nad čovjekom i sazna Allahov propis i sunnet Allahov poslanika onda neće imati opravdanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Iz ovog događaja Koga smo naveli u početku naših predavanja uzima se pouka draga braće i sestre da je zabranjeno slikati odnosno praviti kipove i posjedovati ih u svojoj kući. Fiqulul hajru حجارة القدس نيران وسجين تتيات القدس أطيار آبابين حجارة القدس نيران وسجين تتيات القدس أطيار آبابين وأرض المسجد الأقصى تموجبهم ومنطق القدس آيات آيات وترديلوه تقول <تصفيق> جي وزي ما iz događaja i to da se, se vidi vrijednost učenjaka među ummetom Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam na taj način, draga braćo i sestre ako nestanu učenjaci ako odu na onaj svijet preseli Allahu subhanu wa ta'ala učenjaci onda nastat će veliki fesad među ljudima jer Onog momenta kada su preselili i otišli učenjaci i pobožni ljudi od Nuhovog alaihissalam naroda, tog momenta otišao je Nuhovu alaihissalam narodu za blodu. Miljeji imami muslim u svome sahihu hadif od Abdullaha bin Mas'uda radi ta'ala anhu, da je Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam rekao, hala kel mutanati'un, hala kel mutanati'un, da je tri puta Allahu poslanik sallallahu aleyhi wa sallam prizvao propast na one koji pretjeruju u Allahuvoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Pa čak možemo slobodno reći kako kažu islamski učenjaci da ovo pretjerivanje može biti i u samom ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. I povod haditha Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam po pitanju zabrani Pretjerivanja u Allahuvoj vjeri Jeste baš povod U ibadatu Gdje je Allahu poslanik Sallallahu aleyhi wa sallam Na mini Brao Pripremao se za bacanje kamenčića Na mini Pa je odabrao Male kamenčiće I onda nakon toga Je zabranio pretjerivanje u Allahuvoj Subhanahu wa ta'ala vjeri Što znači da ukoliko bi čovjek Radio i badet bacio recimo veći kamenčiće ili veći broj kamenčića od onog broja kojeg je Allahu poslanik s.a.v. bacio, to bi bilo pretjerivanje. Kao kada bi donio i uveo nešto u ovu Allahu vjeru kada su pitanji, kada su pitanju i badeti, također na taj način bilo bi od onih koji pretjeruju u ovoj uzvišenoj vjeri jo unu se qaliban ki na naqsuduhu wan nash hu li yuradu min nabiyi wa ssa muhammad kull ahli al ard tus'ad bi ladhi wa ssa muhammad draga braće i sestre treba da znamo da ova vjera vjera islam se kod nje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zato ne da nam ona bude vjera jeste vjera sredini Vjera sredine u svakom pogledu, bilo da se radi u vjerovanju, bilo da se radi u ibadatu Allahu subhanahu wa ta'ala ili muamelatu međusobnim ljudskim odnosima gdje je Allah i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam gdje su regulisali odnose među ljudske i, i učinili ih središnjim odnosima koji su pravedni onako kako to samo može biti pravedno od strane الله سبحانه وتعالى محمد <تصفيق> الذي وصى محمد كل اهل الارض تسعد به الذي وصى كل اهل الارض تسعد فبر ومن اهدا وارشد وابو من الفا ووحد فابو من اهدا <تصفيق> الله سبحانه وتعالى درستي امني ايما Inoprosti svim muslimanima i muslimankama, svim mu'minima i mu'minkama, sve jedno živima ili onima koji su preselili. Ono što čovjek pogodi jeste od Allaha subhanahu wa ta'ala, i uspjeh od njega, a ono što pogriješi jeste od njega i od šejtana. Allah subhanahu wa ta'ala naš gospodar koji sve zna, on najbolje zna. Ho tanu džibanu. Mn sivahu fi ulahu ertegi nekog na liniji javlja iz rešnje koja sa nama? Assalamu alejkum. Wa alejkum Dobro kako ste vi? Interesuje me ovo spomeno i slikanje. Uh -huh. I kako je slikat sa aparatom ovo? Da li je dozvoljeno? Da li ili je nije dozvoljeno, dozvoljeno ja? Odnosno je pohvaljeno ili pokuđeno tako nešto? Ja, ja, tako. Dobro, vi nas zvete iz Mostre. Da sam uložio šanu na nagradi, budite sa nam. Jas. Pa mi imate još neko pitanje možda? Pa neimam sad ništa. Saslušala sam sve, sve je lijepo eto. Nelijepo. Toliko je selam. Dalik selam. I na drugoj liniji imamo nekoga. Halo, pozdrav mala. Dalik mu selam, poziviz. Poziviz, tačino. Prost da sam razbit će. Bilih vrsa, neku večer kad je bio gosno Haneš, pa bi se da nadele metoda studija je prost da sam Da, bili ste sudionici da je emisija kasnila, činim se nekih 20-ak minuta, tehnički problem su bili sa ovom ekipom iz, iz studija Sarajeva. Da, da. On imam tri pitanje uvezi namadu, način. Da čujem. Pošto ja radim u Sarajevu, ugradjen je po sviđanju načinu. Uh -huh da obavim kodne namadne vrijeme, stanim ovdje sa činima, pa dođem ovdje oko 28-15 do došem namađa. I dođem prvog, to sam pito od svog treća, koji je završeno, mjeg na namađa. Pito sam govorit naklanjavanja propuštenog namada. I on mi je rekao, kada klanjam kindu namada, da dođem kuću da sloboda mogu uklanjati kod sponi spadne, park, naklanja spadne od kodne namada. Da li je dođvoljno sastati kakam I drugo pitanje... Bilo znači, u situaciju koju ste vi, imate uzvor da, da vam nije dozvoljno na poslu tamo gdje radite da klanjate? Da. Osim džume namada. Dobro. I drugo pitanje bilo u vezi. Pročito sam poslje klanjanja fakta. Stavno sad start, ne znam da li je dozvoljno i da tunete. Nakon predaje selama na znači. nje. Da. Prije nego što pručimo Allah umenu slavnom nju slavnom Da i putel govorimo o Odnosno da li treba? Da. Je stigfar, da. Recepitan da, da. A je To je sve. Pa ako ja predložu jednu temu, je tako možemo. Da sljednu emisor organizijaske teme u ovoj dovi sekti, a To možemo svakako, inšalaj teala, učiniti u kontekstu naših drugog ciklusa koji se zove Innahul Haq. Međutim, što se tiče ciklusa El Iman, njegov predmet je islamsko vjerovanje, komentar knjige Tevhida i tu su tema već određene. Eto, ja mislim da biste to vi najbolje organizovali. Ja mislim da mnogi naš narod nije upozna kod Da, ovo je, morat priznati, jedna od tema koje se nalazi na spisku, jednom poduženjem spisku naših tema koje mi imamo nijet inšalajteala u perspektivi i da i da obradimo. Koliko nam to opet prilike vrijeme bude dozvolilo? Da, da, ja sam baš pročito knjigu na prime koji je bio snimač Ahmedija i kako njihov vodja umro. A, eto, jedan vam je tečić dolazio iz Nemačka i on kaže da oni imaju svoju satelitski kanal. I baš kako je bilo da imaju mnogih sistalica u Bosni i Hercegu, razumijete? Mislim da treba progovoriti. Da, ali mislim...